la microfon este protul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C026 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu. Tematica acestor lecțiuni este constituită dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrare aparținătoare preotului nicuriță. Mai târziu, aceste meditații au fost prelucrate în cadrul emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de... Lecțiuni a 30 de minute de maniera celei de astăzi. Lecțiunea de zi C026 se va începe cu prilejul citirii versetului 19 din 1 Corinteni, capitolul 3, citire urmată de meditația însoțitoare. Mai înainte de aceasta, haideți să aflăm cum s-a produs o trezire în și din Suedia. Citeam așadar că atunci când soldații germani au fost în Suedia, în al doilea război mondial, Câțiva dintre ei, care erau creștini, mergeau la adunare. Aici, frații i-au primit și tratat cu dragoste, numai că nu i-au lăsat să ia parte la cina Domnului. Odată, pe când se dădea cina, îi stăteau afară pe treptele bisericii. Deodată însă, pastorul a avut un fel de viziune. El s-a sculat în picioare și a spus, Îl văd pe Iisus, dar nu este aici cu noi, ci afară cu soldații de îndată un alt frate s-a ridicat din sală și a spus că și el îl vede pe Iisus, care e acasă la el cu soția lui pe care o lăsase supărată. Și unul după altul s-au sculat și au făcut câte o astfel de măturisire până când o mare trezire spirituală a avut loc în localitatea aceea. Hristos e totdeauna cu cei nedreptățiți, cu cei umili. Cuvântul Domnului este foarte specific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 Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dormi. Mai întâi trebuie să înțelegem că Duhul Domnului este acela care lucrează în inimile noastre și El face adevărata trezire în inimile credincioșilor săi. După aceea însă trebuie să înțelegem că noi avem o datorie din partea noastră prin care îngăduim Duhului Sfânt să facă trezirea și să ne cerceteze. Cuvântul Domnului pe care chiar l-am citit spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Aceasta arată limpede că este datoria mea să mă cercetez. Hotărât lucru, mă voi cerceta în lumina Duhului Sfânt dar eu sunt cel care trebuie să-mi fac prima dată datoria și să mă cercetez. De îndată ce mi iau un serios însărcinarea și datoria mea de a mă cerceta, Duhul Sfânt intră în acțiune și cu lumina Lui îmi arată tot ceea ce trebuie îndreptat în mine, dacă este ceva de îndreptat. Cum a fost cazul acesta pe care l-am citit din Suedia, când pastorul a avut acea viziune, dacă o putem numi așa, despre Domnul Isus care a rămas afară, trebuie să înțelegem că pastorul acesta a fost un om sincer în inima lui și s-a cercetat. Aceasta a fost îndeajuns pentru Duhul Sfânt ca să arate că, de fapt, Domnul Isus era afară cu aceia pe care ei nu-i primeau. Nu-i primeau dintr-o dorință sinceră, se vede, de păsfințenie. Nu erau siguri dacă soldații aceștia germani, pe a căror viață nu puteau cunoaște îndeajuns, s-ar fi învredniciți să ia parte la frângerea pâinii. Deci ei au fost intenționați să facă lucrul acesta în mod sincer. De aceea Duhul Sfânt a și intervenit și le-a arătat da, oamenii aceștia pot să-i cina și voi dacă îi opriți, nu faceți decât să vă încărcați de un păcat și Domnul Isus le-a arătat, eu sunt de partea lor pentru că voi i-ați nedreptățit. În același fel au stat lucrurile și cu bărbatul care s-a sculat imediat în picioare și a spus, și eu cred că Isus nu e aici, e acasă cu nevasta mea pe care am lăsat-o supărată. Vedeți, el a venit totuși la biserică, a vrut să ia și cina, dar în străfundul inimii sale era acolo, oricât de mult ar fi vrut să înnăbușească el glasul conștiinței, glasul cugetului care îi spunea că n-a făcut bine să-și lase soția supărată acasă și să plece să întindă mâna la cina Domnului. El a fost cinstit în inima lui până la un anumit punct. N-a fost destul de cinstit și de hotărât să-și rezolve problema acasă cu soția lui, dar pentru faptul că nu și-a dus îndreptățire de plină și n-a înnăbușit glasul cugetului, a îngăduit Duhului Sfânt să-și continue cercetarea asupra lui și până la urmă să-l ajute și să-l convingă de starea lui până la punctul de a mărturisi deschis. Eu nu sunt vrednic să-mi mâna la masa Domnului pentru că nu mi-am rezolvat litigiul, problema, supărarea mea cu soția. Vreau să scot în evidență foarte mult aici datoria noastră de a ne cerceta. Cum am spus, cuvântul aici zice fiecare să se cerceteze. Cercetarea aceasta nu o face Duhul Sfânt, decât în urma deciziei noastre, în urma acceptării din partea noastră a acestei cercetări, este covârșitor de important să înțelegem că datoria noastră este să ne cercetăm. Prin Duhul Sfânt se face cercetarea, El ne arată, El lucrează, El ne ajută să scăpăm de ele, dar nu intervine Duhul Sfânt decât în momentul în care eu sunt hotărât să mă cercetez în lumina Lui și să primesc tot ce îmi spune El, fără să mai caut să mă îndreptățesc, ci să recunosc tot ce mi-arată el. Am vrut să scot în evidență de ce? Pentru că, uitați de ce, cuvântul ne arată din pricina aceasta, pentru că nu ne cercetăm, mulți sunt neputincioși și nu puțini dorm. De ce nu este acea bucurie în Duhul Sfânt? Nu e vorba despre simțurile noastre angrenate. De ce nu este acea revărsare de bucurie în Duhul Sfânt în bisericile noastre? Unde sunt rugăciunile acelea din bisericile noastre de astăzi care fac să se cutremure pământul sub picioarele noastre când ne rugăm așa cum s-a întâmplat în faptele apostolilor când s-au rugat ucenicii? Răspuns la acestea și la multe altele de aceeași natură? Vine de aici. Nu ne cercetăm pe noi înșine, nu dăm voie Duhului Sfânt să ne curețe de firea noastră veche, venim în adunare plin de noi înșine, Duhul Sfânt este lăsat întristat într-un colț și de unde mai putem aștepta bucurie dacă nu este Duhul Sfânt liber să vină și să ne împrăștie? Vreau să mai comentez un alt subiect, este vorba despre treziri. Așa de mult se vorbește, cel puțin în Statele Unite, nu știu în alte țări neapărat, dar în Statele Unite se vorbește grozav de mult despre nevoia de treziri. Fraților, e bine, trebuie să ne rugăm pentru trezire, este adevărat, dar adevărata trezire are o singură cale, dragii mei, să ne cercetăm pe noi înșine. Să ne mărturisim păcatele, să ne expunem luminii curățitoare a Domnului Isus să ne gorim de noi, să ne umplem de El și cu cât are mai mult loc Domnul Isus în inimile și în adunările noastre, cu atât trezirea va fi mai puternică. Nu numai că nu trebuie să ne mai rugăm pentru trezire, ci nici nu putem să o oprim și nimeni n-ar putea o opri-o, căci cine s-ar putea împotrivi puterii Duhului Sfânt al lui Dumnezeu? Motivul pentru care nu sunt treziri, motivul pentru care atmosfera din multe biserici pe care le-am vizitat este o atmosferă mai degrabă de cimitir decât de biserică via lui Hristos, este acesta. Nu ne cercetăm pe noi înșine. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim pentru prilejul acesta pe care ni-l oferi și ne arăți încă o dată cât de mult ai vrea să faci o trezire în noi, în adunările noastre și în localitățile în care suntem și, de ce nu, pe tot pământul, dar nu poți să faci nimic pentru că respectându-ne, Doamne, voința noastră, n-ai să treci peste noi. Te rugăm să folosești ascultarea mesajului care ne stă înainte ca un bun prilej și serios prilej de cercetare, să ne determin, Doamne, să ne cercetăm fiecare pe noi înșine, să primim lumina Duhului Tău cel Sfânt să ne cerceteze, să ne recunoaștem toate stările de păcat pe care ni le arăți în lumina Duhului Tău cel Sfânt, să ne pocăim de ele, să îndreptăm dacă trebuie să mai îndreptăm ceva cu aproapele nostru și să-ți dăm voie apoi. Ca tu, prin Duhul tău cel Sfânt, să faci o trezire în familiile noastre, în bisericile noastre și în localitățile în care suntem, în biserica ta de pe întreg pământul. Și dorim să facem aceasta, Doamne, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Isus, și să-ți ne ruga mi Și domnitar Și domnilor Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți biți ascultători să dăm citire versetului 19 al capitolului 3, al întâiei epistole a lui Pavel, scrisă către Corinteni. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, de aceea este scris, el prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Înțelepciunea care născocește răul, care urzește lațuri pentru oamenii, care urmărește nimicirea lui, nu se poate numi înțelepciune, ci nebunie. Câtă sămânță vrăjmașă de ură și patimă se găsește prin cărțile scrise de oamenii. Cu toată dreptatea, zicea scriitorul francez, am găsit în cărți mai multă întunecime decât lumină. Un alt scriitor zice... Stelele din oglinda mlaștinii nu te conduc spre cer. Tot nebunie socotește Dumnezeu înțelepciunea acelor oameni care se dau drept creștini, dar care întrețin un duh de dezbinare între credincioși. Înțelepciunea de sus, singura adevărată, duce totdeauna la pace, dragoste și unitate. Înțelepciunea lumii acesteia este deci o nebunie înaintea lui Dumnezeu, iar înțelepciunea lui Dumnezeu este socotită de lume înaintea lumii. Cine vrea să fie înțelept trebuie să devină nebun în ochii lumii. Ce e drept? Nu ne place să fim socotiți nebuni. De obicei noi dorim să fim prețuiți, admirați și să trecem drept oameni înțelepți în ochii lumii. Dumnezeu însă spune că în împărăția sa nu putem intra cu astfel de gândire, ci trebuie să ajungem nebuni pentru lume ca să putem avea parte de Dumnezeu. Într-adevăr, mai presus de înțelepciune omenească este o stare pe care lumea o numește nebunie, dar Evanghelia o socotește singura înțelepciune. După lume, e nebun acela care, când este lovit peste obrazul drept, îl întoarce și pe celălalt După lume e nebun acela care Ca să grăbească venirea împărăției lui Dumnezeu Se lipsește de liniștea sa Alegând lupta credinței După lume e nebun acela care În loc să se gândească într-una Numai să strângă avere Ia cu o mână numai ca să dea cu cealaltă După lume e nebun acela care În fața jertfei Domnului Hristos Se oprește își pleacă genunchii și iertat și înnoit prin credința în această jertvă, trăiește o viață sfântă. Dar iată că tuturor acestor credincioși, acestor prieteni ai neprihănirii, acestor oamenii care iubesc pe Domnul Isus, glasul Duhului Sfânt le spune, voi sunteți înțelepți, voi sunteți pe drumul cel bun, ferice de voi că oamenii vă socotesc nebunii. Adevărat, zice Sfântul Ioan Gure de Aur, după cum sărăcia cea după Dumnezeu este pricina adevăratei bogății și smerenia cea după Dumnezeu este pricina adevăratei înălțări și disprețul slavei de șarte este pricina adevăratei slave, tot așa și a se face cineva nebun în beacul acesta îl face mai înțelept decât toți, fiindcă toate cele ale credinței sunt contrare lumii și înțelepciunii ei. Dacă nu vei alunga totul și nu-ți vei curăți cugetul, făcându-te pe tine deopotrivă cu cel prost în ceea ce privește credința, nu vei ști nimic lăborit și sănătos. Încheiat citatul Sfântului Ioan Gură de Aur. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Tot ceea ce vine din păcat nu poate aduce adevăratul bine pentru om. Înțelepciunea lumii păcătoase nu poate călăuzi sufletul spre mântuire și fericire, pentru că tot ce este atins de păcat este stricat. De aceea Domnul Iisus, când izbăvește sufletul de subrobia păcatului, îi cere să se lepede de lucrurile izvorute din păcat pe care și le-a adunat în cursul anilor. Aceasta este o lucrare pe care trebuie să o facă El. În continuare, la 1 capitolul 3, versetul 20, citim Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt deșarte. Dragii mei, numai adevărul lui Dumnezeu umple inima și mintea și face omului viața roditoare, altfel totul este pustiu și gol. Da, Domnul cunoaște gândurile omului fără credință și le vede pe toate că sunt deșarte, pustii. Unde intră păcatul, pustiește totul, chiar dacă ar fi adunate acolo toate lucrurile lumii. Nu este aceasta experiența care s-a consumat în Edenul lui Dumnezeu? Acolo, în Edenul lui Dumnezeu, unde a pătruns păcatul prin neascultarea omului, acolo s-a produs un dezastru și totul a ajuns pustiu și gol. Fără curăție, fără înțelepciune de sus, fără adevărul dumnezeiesc și fără dragoste, viața omului este pustie și întunecată. Înțelepții veacului acestuia nu pot aduce fericire nici unui singur suflet măcar. Omul nu poate gândi drept și nu poate trăi drept decât prin harul lui Dumnezeu în care poate intra numai prin credință. Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt deșarte. Nu înțelepciunea omului este vinovată, ci păcatul care a infectat-o, pentru că păcatul infectează totul acolo unde intră, exact cum arătam că păcatul a infectat chiar și grădina Edenului acolo unde a intrat. Omul robit de păcat, oricât ar fi de înțelept, nu poate gândi drept când e vorba despre tainele lui Dumnezeu, despre sfințenie și adevărul care mântuie. Numai cel născut din nou prin credința în Domnul Isus Hristos și printr-o pocăință adevărată poate primi o minte nouă cu care apoi pricepe tainele dumnezeiești. Pocăință înseamnă schimbarea minții, din limba greacă metanoia care înseamnă minte nouă. Mintea nouă nu mai este pustie, ci este umplută mereu cu Duhul Sfânt și cu roadele sale cele mai alese. La început, pământul era pustiu și gol, dar Duhul lui Dumnezeu, care se mișca pe deasupra apelor, l-a făcut să fie roditor. Dragul meu, vrei să ai o minte și o viață roditoare? Lasă-te sub stăpânirea Domnului Isus, ca să te înnoiască și vei vedea lucrul acesta. Numai viața izbăvită de păcat este fecundată de Duhul Sfânt spre o rodire îmbelșugată și veșnică. Lucrul acesta îl vedem limpede în faptul că Duhul Sfânt, când a adus pe lume pe Mântuitorul Iisus Hristos, l-a născut din preacurata fecioară Maria. La versetul următor, la versetul 21 de la 1 Corinteni 3, citim... Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Oricine ar fi, omul este tot om, slab și mărginit. De aceea credinciosul nu trebuie să se încreadă în el și nici să nu se fălească cu numele lui. Numai în Dumnezeu mă încred și cu numele lui mă laud, spunea odinioară psalmistul. Adevăratul fiu al credinței își întemeiază viața sa numai pe Dumnezeu și numai lui îi dă toată slava și cinstea, numai cu numele lui se laudă și numai la el privește necurmat. Pe oameni îi cinstește atât cât se cere, dar nu se încrede în ei și nici nu se fălește cu numele lor. Nici cu cei care au trecut din viața aceasta, nici cu cei prezenți nu trebuie să ne fălim. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, noblețea nu stă în numele strămoșilor, ci în neprihănirea pe care o trăim noi. Noi ne bucurăm de orice copil al lui Dumnezeu, pentru că el este lucrarea lui Dumnezeu, dar lăudăm numai pe cel ce a făcut lucrarea și numai cu numele lui ne fălim. Ce are omul prin el însuși? Oare n-a primit totul de la creatorul său? atunci toată lauda și cinstea se cuvin în mod normal dăruitorului. Nimeni să nu se fălească cu oameni. Aici este un punct primejdios, un loc de mare ispită diavolească, o cursă ascunsă în care au căzut multe victime în tot timpul istoriei bisericii. Toți aceia care s-au lipit de oameni au produs dezbinare în trupul lui Hristos. Omul este om și el trebuie să rămână la locul lui oricât de sfânt și talentat ar fi. Adevăratul credincios fuge de orice slavă care vine de la oameni și îndreaptă privirile tuturor numai spre Hristos de la care vin toate darurile. Cine se contopește cu Hristos se bucură și de și lui, socotindu-i ca făcând parte din el însuși. Deci, sunt ai lui, și împreună cu ei dă slavă și cinste acelui prin care au ajuns să fie una. În continuare, la versetul 22 de la 1 Corinten capitolul 3, Apostolul Pavel ne face cunoscut următoarele. Toate sunt ale voastre. Fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie cele de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre. Dragii mei, numai prin lumina Duhului Sfânt putem înțelege drept și cu folos acest verset ca și toate celelalte versete de altfel din Scriptura lui Dumnezeu. Un credincios începător, citind versetul de mai sus și înțelegându-l prin firea lui veche, s-a dus la vecin să ia lemne din grămada lui pentru că el nu mai avea cu ce să-și facă focul. Duhul lui Dumnezeu însă i-a adus atunci aminte de versetul să nu furi și în felul acesta a fost totuși ferit de păcat. Toate sunt ale voastre, dar ascultați, numai prin Hristos. Alexandru Macedon însărcinase pe Aperes un artist vestit să-i picteze pe frumoasa compas pe ea, care era atât de scumpă. Acesta era nevoit să o privească îndelung și cu cât îi prindea mai bine trăsăturile pe tablou, cu atât îi se umplea inima de dragoste pentru ea. Ajunsese să o iubească atât de mult încât, băgând de seamă împăratul lucrul acesta, i-a dat-o de soție. Din dragoste pentru prietenul său, împăratul s-a lipsit de ce avea el mai scump pe lume. Astfel, zicea Pliniu, Alexandru cel Mare și-a arătat mărinimia inimii sale mai vrednică de laudă decât marea sa vitejie. Această întâmplare ne duce cu gândul la lucrarea minunată pe care o face Dumnezeu pentru făpturile lui, întrebuințând în acest scop pe cei răscumpărați ai săi prin jertfa Domnului Isus. Lucrând pentru cei din jurul nostru, ajungem să le cunoaștem starea de păcat și nenorocirea care vin în urma păcatului, știind de la Dumnezeu care va fi sfârșitul vieții lor, Ajungem să-i iubim și să nu ne lăsăm până nu facem să aibă și ei parte de lucrarea de dragoste a lui Dumnezeu arătată în jertfa Domnului Hristos pentru păcatele noastre. Iar după ce vedem lucrarea lui Dumnezeu în ei, iubirea noastră pentru ei crește și mai mult. Numai prin iubire ajungem să stăpânim cu adevărat ceea ce aparține lui Dumnezeu. Dacă iubim pe Dumnezeu, el este al nostru cu tot ce are El. Ce adevăr minunat și înălțător! Dacă iubim pe Dumnezeu, El este al nostru cu tot ce are El. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C026 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Urarea fierbinte pe care vi-o facem în numele Domnului tuturor acelora care ați ascultat acest mesaj este să-L primiți pe Dumnezeu ca Dumnezeu al dumneavoastră personal, prin jertfa Domnului Isus Hristos, de care vă puteți face parte prin pocăință, prin credința care vine tot de la El. Și fiind născuți din nou din Dumnezeu, moștenind Firea lui Dumnezeu, devenind copii ai lui Dumnezeu, așa cum ni se dă puterea de însuși Dumnezeu, după cum ne este arătat la Ioan, capitolul 1, versetele 11 până la 13, devenind, deci, copii ai lui Dumnezeu, moștenim pe Dumnezeu cu tot ceea ce este al lui. În Hristos, hotărât lucru că le moștenim de drept, de fapt însă vom ajunge să le moștenim în măsura în care ne maturizăm. Este ca și cu un copil al unui multimilionar, copilul de drept moștenește milioanele tatălui său, dar de fapt la vârsta de hai să zicem șase ani nu primește mai mult de 2-3 dolari ca să-și cumpere bomboane. Pe măsură ce crește însă ajunge să moștenească și de fapt ceea ce este partea lui deocamdată numai de drept. Iubiți ascultători, să dea Domnul Dumnezeu, ca toți care am ascultat aceste gânduri minunate, să avem dreptul acesta pe care ni-l a dat, să ni-l însușim. Aceia care n-au primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor să se grăbească, să facă lucrul acesta, ca să aibă dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, iar noi care suntem copii ai lui să ne grăbim în procesul de maturizare, ca să putem să moștenim de fapt tot ceea ce avem în el de drept. Bine cuvintele mari și minunate ale lui Dumnezeu fie și rămână partea tuturor celor care se deschid să le primească amin